Hoofstuk 138 Die verslag van Sireneus en Joosefse kritiek Liefde en medelij is beter as die strengste rechtvaardigheid. Dank van Sireneus, die geselskap in die groot slaapsaal van Sireneus. Sireneus het Joosef met groot hartlikheid omarm en aan hom in weinig woorde verslag gedoen van wat haar gederne hierdie nacht in die kasteel voorgeval het. En Joosef sê, my geliefde vriend en broer en die meester, wat jy my wil vertel, het ek al reeds geweet voordat dit plaasgevind het, precies soos dit daarna gebeur het. Maar een ding moes jy daarna nie gedoen het, soos jy dit gedoen het nie, en dit is, dat jy die verskeerde lyke op die openbare plein laat begrawe het. Jy het het weliswaar gedoen met goeie oprechte politieke bedoelingen, om namelijk die rest van die volk dier so'n voorbeeld te weerhou van soortgelijke pogings. Maar, dit is ‘n baie onhoubare middel, want kyk, niks ter wereld dierkorter as skrik, vrees en droefheid nie. Daarom is ook een middel tot opweking van hierdie drie dinge nie om in haar dier samer as die dinge sel wat daardier opgewek is nie. Want het enige mens hier die drie kenmerke van die oordeel door sy vrye gees van homself afgeskid, dan word hy kwaad en val dan met dubbele woede die vrede rechter aan. Lei die mense daarom altyd steeds met die liefde, wat onvergankelijk is, en probeer sulke noodzakelijke, maar daarby toch wekkende voorbeelde vir die volk te verberg, dan sal jy steeds die liefde van die volk geniet. Ek sê vir jou, een drippel meegevoel by elke geleentheid is beter as die hele paleis vol van die beste en strengste gerechtigheid. Want meegevoel verbeter sowel vriend as vijand, maar die strengste en beste gerechtigheid maak die rechtverdige trots en hoogmoedig en die skuldigheid veroordeel raak vol onderdrukte woede en bedink hoe hy omself sou kon vreek op die rechtverdige. Wat jy nou echter gedoen het, kan nie meer ongedaan gemaakt word nie, maar onthou hier die reel vir die toekomst. Dit is beter as goud, ja, as die suiverste goud. Syrenies het Joosef nou nogmaals om die hals geval, en om vir hier die les bedank soos een sien wat sy vader dankt. Hierna die hele geselskap na die slaapvertrek van Sireneus gegaan, wat, soos dit by die hoelui van Rome gebruiklik was, altyd uit een groot saal bestaan het. Want die Romeine sê, tydens die slaap zweer die mens sy siekte uit, altyd uit. Het dit nie voldoende ruimte om in die slaapkamer te verspreid nie, dan val dit weer op die mens tereg en hy word weer siek. Om hierdie rede het Die rijk Romeine in hulle grootslaapsale selfs springforteine gehad, waar die licht gesuiver uit en die slechte uitwaseming na die water toegetrek het. En dis was die slaapvertrek van Sirene is dan ook die grootste saal in hierdie kasteel en was voorsien van twee spuitfonteine met weie waterbakke waar in verskye seeuier rond gedruif het. Die vloer van die saal was van swart en bruin marmer en die hele saal was van groot oud-Egyptiese pracht. In hierdie saal het die hele geselskap hulle nou bevind, en allerlei sake uit die oud-tijd bespreek, terwyl die dienaars van sy reeneers uiterst beuiverig hulle best gedoen het, om alles wat aan hulle opgedra was, so goed as moendlik in die aangrensende sale te reel.